Zdravím, moje meno je Daniel Vajs a počúvate môj podcast zameraný pre aktívnych ľudí, ktorí sa chcú cítiť energicky a zdravo, chcú lepšie vyzerať a chcú posúvať hranice svojich mentálnych a fyzických výkonov. Vítajte v nové epíhodie podcastu. I novým hostom Dašov možno ju poznáte z Instagramu Dašisko tam máš takú zaujímavú prezivku, že Daša get fed áno, áno z čoho to vzniklo ináš? no, ja neviem, či to ty vieš, ale ja si inak nebovám ani Daša aha, vážne? <laughs> no, vážne novinka pre mňa? OK Daša, Daša je tiež moja prezivka Daša GetFest to vzniklo úplne ešte dávnejšie, že môj frér ma taký kapel a on bol proste na Instagrame Peter GetFest a ja som bola Daša GetFest, to je proste všetko. Ale okay. inak sa volám, normálne sa volám, že Ivo nahoda ale proste je moja prezivka Daša. <laughs> Ako vznikla po to prezivka Daša? Asi keď som mala 16 rokov, tak sme s kamuškou boli vonku a nami, mali sme takého kamaráta a on sedel s partiou Chalanov a on nás predstavoval tejto partii a on povedal, že prosím, toto je Ivona, toto je Nina, a tak sme s nimi sedeli a oni si nepamätali naše mena a vlastne to je aktuálny pecov brat, to bol jeden z tých Chalanov. A on vtedy povedal, že uh, taký prípity, že ty budeš dášenka a ty budeš Julinka, nekometal sa naše mená. A odvtedy to zostalo, lebo všetci zabudli, že my sa tak vlastne nevoláme. Takže my všetci volali takto a tak som. Tí ľudia niekedy, že počkaj, ty nie si Dáša a ty si Ivona, Ivon, že to sa ti vôbec nehodí. Hej, ale v roboti ma volajú, že Ivon. Ivon, určom sa. Ivon. Ivon. Tak. Dobre a v podstate témy, ktoré by sme dneska tak dá sa so povedať, že zakomponovali, sústredili, sa spomenuli, tak určite v podstate, aby som približil vegánstvo, ex-vegánstvo, crossfit, môžeme zakomponovať aj psychológiu, keďže ty, ty si v podstate aj z, z Instagramu, čo môžem, tak psychologička, crossfiterka, vegánka. Takže a zaujímavá kombinácia. A teda, pokiaľ viem, tak alebo teda, čo sme sa rozprávali, tak vyšlo z toho, že ty vlastne robíš coaching. A ako si sa k tomu dostal, bol to vždy tvoj sen, alebo mm. Keď som študovala psychológiu, tak už vtedy som o coachingu vedela. Vedela som, čo to je a ma to tak zaujímalo, ale až možno nejaké... Ja som potom pracovala v konzultantskej agentúre a možno až 3 roky potom, ako som pracovala v tejto oblasti že vzdelávanie ľudí a s rôznymi coachami a lektormi, tak sa naskytla príležitosť ísť na coachingový výcvik. A tak som do toho šla a nemala som nejaké očakávania, že budem koučka, ale skôr ma to tak osobne zaujímalo. Lebo poznala som koučov, vedela som, čo to je, ale coaching je o tom, že v podstate coach len kladie otázky a ten klient na to stretnutí odpovedá. A ja som vedela takto technicky, ak fungovať, ale nikdy tým, že som to nezažila, som nevedela že vlastne, že prečo to funguje. A až keď som to zažila, až keď som bola na tom výcviku, tak som si uvedomila, že aká je sila toho, Niekedy proste, keď ti nikto položí dobrú otázku a ty sa zamyslíš nad tou vecou úplne inak. A že každý máme tie najlepšie odpovede v sebe, len ich niekedy úplne nevidíme. Tak. Tak, takto som sa k tomu nejak dostala. A mala si aj nejakého kouča vlastného? <laughs> alebo... jasné, jasné, ten koučingový výcvik viedol kouč a na tom coachingovom výcviku sme sa aj my medzi sebou koučovali a tak ďalej. Ja som bola viackrát coačovaná aj potom. A je, keď sa chceš v tom stále vzdelávať, niekam posúvať, tak potrebuješ uh, aj coach svojho coača a potrebuješ aj spätnú väzbu, takže ja mám aj svoju mentorku, s ktorou si stretávam teraz a ja si robím občas nahrávky mojich coachingov, ten je tam prinesiem, spolu to rozoberáme, dávam aj spätnú väzbu, takže myslím si, že to je neustála, neustály rozvoj ten coaching. Presne tak, ako čo sa nerozvíja, to umíra, no. čo nerozvíja, to umíra také. A čo sa takhle toho týka, aká je tvoja špecializácia v rámci coachingu, ak sa špecializíteš? Mm. Mne sa práve na koučingu páči to, že ja tej téme, ktorou za mnou niekto príde, Aha. vôbec nemusím rozumieť a dokážem dať veľkú hodnotu tomu človeku. A v robote to niekedy vidím, keď koučujem nejakého ITčkara, on si kreslí všelijaké možné krabičky a spája sa to na papieri a ja vôbec nerozumiem, čo tam robí, ale sledujem ten proces, kladiem mu otázky, pýtam sa na tie veci, pravdepodobne tak, ako by sa ho nikto nespýtal a on si proste odniesie riešenie a si mi ďakuje, je šťastný ja vôbec neviem, že čo sa stalo a trošku zveličujem. Ale potom sú také, toto akože, akože rôzne témy, že tam hmm. sa nešpecializujem, ale sú témy, ktoré ma bavia viac. A Ktoré sú? To, sú? to sú také, že baví ma viac, keď niekto má nejaké športové ale baví ma, keď sa to týka stravy, baví ma, keď sa to týka nejakých takých neviem, osobnostných tém, možno nejakého takého, takého osobnej efektivity, produktivity a akože aj takých tých psychologických tém. Nie Čiže dá tém, sa povedať, tém. že rada pracuješ s ľuďmi, ktorí sa chcú posunúť pred. Teda no, ne nechc nechcú vyslovene, že riešiť problémy a spomeneť to tak ríde, uh -huh. podľa tých tém, uh -huh. ale ktorí chcú niečo viac. No, a strašne ma bavia... Uh, koučujem teraz jednu počku a prosím mať, rozbieha nejaký svoj biznis. Uh -huh. a robí to so srdcom, prostě baví to a strašne chce. Ako predáva srdcia alebo koncúrne Predáva orgány, ale že je to taký mladý, aktívny človek, ktorý no. ešte robí veci, ktoré mi hodnotovo strašne sedia, takže keď ju koučujem, tak mne to dodáva strašne veľa energie. To je super potom. A vlastne tak aj tie témy, čo si spomenula, uh, uh -huh. Súvisia aj s tvojim blogom, mm -hmm. sa bavíme o vyživého tréningu a tak ďalej. Vlastne recepty, teraz som pozeral si tam a má... nenapadný ma ten názor. Čo si tam pridala naposledy? Naposledy na posledy, čo? Klobásu? Nie nie, klobásu? nie, nie, nie, nie. to bolo nejaké ako hudon rezance alebo také... Jaj, to sú aha, dneska, to som dneska mal na obed, áno, on, on, on. to boli rezance... A to som sa inšpirovala mojim receptom, to je inak hrozný zvláštny pocit, že si vlastne na mobile musím načteť môj recept, aby som niečo uvarila, lebo zase ale Gado Gado, hej, to gado, bolo gado, akože no. inšpirované tým Gado Gado a miesto Rašidového vás, som tam dala tahiny no. a proste úplne nové jedlo, super. To je na super na, na takomto varení, že proste fakt vymeníš tam možno nejakú zeleninu, ne nejakú mm -hmm. ingredienciu a máš to nové jedlo a... No. Táto to taká proste zmena. A hej, a to ma úplne inšpirovala jedna kočka na Instagram, lebo sa ma, mi písala, že má alergiu na rašidy mm -hmm. a že jak by to mohla nahradiť a mne vtedy napadlo, že s tým tahýny to musím vyskúšať, že to bude strašne dobré. Tahiny si robíš sama, alebo máš kúpené? to tomu kúpené. Tom, kúpené, ale vidíš, ešte som to neskúšala. Mám teraz takým dobrým sérom, si spraviť tahýny. <laughs> ja som robil takto, akože... nemal som ešte kúpené, čiže neviem porovnať, ale čo Aha. som si robil sám alebo tak, tak je... vy chutilo. Áno, normálne, akože, že oprážiš trochu sezam a potom ho mixuješ do, mm -hmm. do nevidím. A ešte som do toho dal pomarančovú mm -hmm. šťavu. No. Mm -hmm. To mi vonia. Vám si to predstavuje. Pr Prvýkrát, keď som robil, tak som čisto len tahini, akože na tie praženom sa zamaluje semiačka, to niečo nové pre mňa a som myšli, oči vypadnú, že wow, to je super. Mm -hmm. Potom som, keď som už tak experimentoval, tak som si tam dal tie ešte vlastne s pomaraňčovú šťavu a ešte. To mi prišla ako dobrá kombinácia. A toto ma strašne baví na tom jedle. To je také experimentovanie. Hlavne oproti tomu coachingu. Jedna kočka mi minule povedala, že ona keď videla môj Instagram, tak ona si myslela, že mám asi strašne nudnú prácu, keď tieto veci popri tom robím. Ale u mňa je to skôr tak, že tým, že veľa že robím s ľuďmi a koučím a školím a, a psychológie a toto, tak variť je niečo tak konkrétne a ten výsledok je tam hneď a okamžitý. Ja robím to rukami a proste zašpidím sa pri tom, že to je taká krásna protiváha proti takej tej mentálnej práci. Čiže, je, hej, ne, je to relaxačné. No, no, no, a takisto ten šport, hej, že ja sa fyzicky moc v práci nenarobím, mm -hmm. ale proste pri tom crossfite tak dáži seba všetko. Kedy si sa dostala ku crossfite? No, a tento rok to už budú 4 roky asi. No? Mm -hmm. Že to... 3,5... No, 4 roky to budú, myslím, že v marci alebo v apríli. No? Tak a teda v rámci toho workoutu a čo sa týka teda aj tej výživy, tak si začala s tým zároveň, alebo... Teraz by ma zaujímalo asi, takže ako si prešla vlastne na vegánstvo, na vegánskú stravu? Mm -hmm. No, môj pre. Akože, prechod na vegánstvo bol taký veľmi postupný, ale bol ešte predtým, ak som začala s crossfitom, to už tam bola vegánka, keď som začala s crossfitom. A uh, vegánstvo, my keď sme začali uh, s mojim krajom späťcom bývať spolu, tak my sme si nejak tak prirodzene meso nevarili, lebo tam, akože, ja som to nemala nejak rada a hlavne akože, surové meso bolo vždy fuj. Ale My sme sa strávali vegetariánsky, občas sme si robili ryby a cez víkend urodičov sme zjedli, čo návarili, Hej, keď sme okay. prišli sme proste pozrieť do živnic. No a jedného dňa sme si povedali... <sík> <sík> to... <sík> to by ste museli vidieť, čo, tu, čo, <sík> čo sa teraz, to stvára. Čo to No a jedného dňa sme si povedali, že nemá význam robiť tieto kompromisy len ako že boli iným ľuďom. Teda sme boli vegetáriáni a potom sme začali teda, že aj cez víkendy sme odmietali jesť to meso, ale boli sme v tom stále také akože benevolentní, to trvalo možno rok a po roku sme si raz tak na Vienoce povedali, že však väčšinu času to strávujeme vegánsky a jediné kompromisy, ktoré robíme sú bôli tým nejakým sociálnym tlakom. Povedzme, hej, že ideš niekde a niekto ti nachystá nejaké jedlo, no tak to zješ, ale boli niemu. A tam sme si povedali, že asi už nemám význam robiť tieto kompromisy. A povedali sme si, že tak asi budeme vegáni. Nem nemôžem povedať, že som proste nikdy nezjedla nič nevegánske, že nie som z toho úplne akože takto, ale sme vegán... že teraz nevegánske. proste môžeme, všetci vegáni sa do nás môžu navážať a dali sme. Ale, Aha hácať kameňom. Ako, akože aj keď cestujem, vieš, tak ja mám rada ochutnávať takú tú lokálnu kuchyňu uh -huh. v takých tých najšpinavších garážach a vysvetlíš Kde im... je väčšinou aj najlepšia? Aj najlepšia, taký lepšia, áno. No? A vysvetlíš im všetko a oni sa usmejú a chápu a tak som si dala takú smradlavú rýbu do úzdras, že som to... Nevedela som to prehodnúť. proste. <laughs> to nechutilo. Okay. Keď som ma, neviem, či to, ako si to týmáš, ale sa ma nikto tak pýtal, že tak niekedy si tak dovolíš, že dáš si niekedy nejsi, trošku, keď sa nikto nedýva ale tak. A to je tak absurdná otázka. To je väčšie do starší ľudia ja sa ma pýtajú. A to tu bol mladý, ale že mne to príde, že, že, že to je súčasťou mojej identity a ja nad tým nerozmýšľam ako nad ničím, čo si odriekam. Áno, tým, nad niečím, čo nim. nechcem, vieš. alebo niektorí ľudia si myslia, že to proste máš ako, dá sa povedať, dietu prešio. Hej, akože Ma... dieta to vie vo svojich základoch, he? Ja neviem, ako ja slovo užlim to dieta. Uh -huh. Teda, aspoň z angličtiny, dieta je spôsob stravovania, no, no, no, no, nie je to redukčná dieta. To je, roz, to je myslím si, že veľký rozdiel. je no. dieta automaticky znamená redukčná dieta, A, okay. To sa všetci po predstavia, ale veganstvo je, vieš. Či čiže by som to. skôr povedal, že vegánstvo je spôsob stravovania, no, ako okay, dieta. Okej, okay. no. Ale veľa ľudí to berie ako dietu. No. Hej, a, a, alebo si veľa ľudí myslí, že keď niekto je vegán, tak automaticky sa stravuje zdravo. A to je no, ďalší to... podľa mňa obrovský mýtus. Lebo to, ako sa ja stravujem, je podľa mňa, že sa stravujem zdravo, ale vegánske sú aj kola s čipsami. Že mohol by som sa aj tak stravovať. Včera niekomu písal komén, lebo tiež presne na to teda narážal, alebo spomínal. No? Že aj plastový sáčok je veganský, ale to neznamená, že ho budem jesť. A keď si to tak zoberieš, tak akurát som videl nedávno ako v Číne. Ro robili rýžu. Bola tam ryža a potom mali nejakú plastovú náhradu ryže, čiže zmiešavali to dokopy, ale zober si, že teraz si kúpiš ryžu, kde máš aj zakomponovaný plast, čo vyzerá ako ryža. Čo? Vieš, tam robia také veci, čo sa jedla týka, mm -hmm. že akože ryby napustené silikónom a tom ďalej. Mm -hmm. Takže dúfam, že nič také som ešte nezviedla. Zlízli svet. A, radšia, ale nevediť. je to vegánske. No. Áno, je to vegánske. No, inak to sa mi tak stará, že môj svokor, on, všetky tie také veci, ktoré my jeme, tak on to považuje, že to sú také plastové somariny že všetky tie náhrady mesa, Lebo to on akože nepozná, je to niečo iné, Je to, akože keď som nejaké tie náhrady mesa, že sú nejak akože vyrobené, uh -huh. je mu to príšť nejaká taká umelina. A on ne, ne, ne, nedokáže ako keby si prijať Má taký ten že to je umelina, že to sú proste veci z, z rastlín, našich akože tak vymyslené, spracované, že to není z plastku. Aha. To je A keď takto si varievaš, neviem, vaše, alebo varievaš aj pre blízky pre rodinu, alebo keď si s nimi, tak skôr oni si jedia svoje a ty svoje. Vieš čo, keď som u našich, tak sa strašne teším, tak varí moja mama, hej, u seba doma, ja občas, ale teda ona je rada a ona to zobrala ako taký challenge pre ňu, že ona mi varí tie svoje jedla alebo vegánskej verzii. Takže ona, mm. že segedinský buláž, vegánsky, ona mi robí sviečkovú na smotanie, akože vegánsku aj urobí proste ja neviem čo to že, také niečo ako že meso na hubách tak urobí svoje kocky na hubách a tieto klasické jedla, ktoré ja nemôcť, no saj, nemôžu aj. vyvariť tak ona ide do vegánskej verzii že máme na vári a už teraz fakt, že my keď prídeme na návštevu tak všetci sú na nás pripravení, hľadajú recepty a prídu, že a toto sme my vyskúšali a teraz sme urobili pre vás niekedy sa to očká s nejakou sojou salamou ale to je jedno, vieš Aha. Že už to je také. A to je super, že to tak akože zobrali, že v podstate učia sa aj nejaké nové možno techniky štyri varenia, nové jedlá a to je čo vidím, že ľudia majú nejakú väčšinou svoju rutinu a mm -hmm. neučia sa niečo nové alebo také. Mm -hmm. A keď im to chutí, tak si pýtajú recept alebo niečo? No to, to je jedna vec, vieš, ako aj moja starka má milión receptov, ale zase stále aj tak aj to isté. Ano, ano. Čiže vždy to zbehne do tej rutiny. Takže tak. No vieš čo, podľa mňa sa tak dobre prijímajú tí ľudia, lebo my sme ich nikdy do toho nenutili. Uh -huh. Ani sme im nikdy nenadávali na ich jedlo. Skôr, keď niečo pre nás pripravili, tak sme to proste veľmi ocenili a boli sme radi, vieš, aj keď to bol proste tanec plný oreá. Uh -huh. <laughs> tak, tak to je. A teraz mi Svokra dáva... To je dobrý prístup. Na, no, Svokra mi dáva na meniny proste darčikovú tášku plnú orechov. Lebo ja som teraz povedala, že to mi robí najväčšiu radosť. Orechy sú drahé. To už aj moja starka mi teraz takto... No. Alebo vždy mi zvyká kúpať čokolády, alebo takto klasika. A ja som to vždy odložil do barovej skrinky, alebo tak, a tam to dostal. ja som sa k tomu ani nedostal. Akože nie, že by som mal z toho že som sa k tomu nedostal práve, že... Mne to už ani nechutilo alebo čo. Uh -huh. Ale ako raviš, orechy ma potešia najviac. Uh -huh. Uh -huh. A teraz som už dostal prvýkrát, neviem či na to bolo na narodeniny alebo na Mikuláša, uh -huh. už si nepametam, ale tie ťažku polu oreku. Super! Boli tam proste domáce laske orechy, mali sme tam. A vieš a... čo najlepšie, keď sú už našupané. Boli našupané, že? Hey. Wow, ale to, ešte... to bola radosť. Včera som sa cítil, ako um, kúpil som si celé to balenie pražených harašidov, ale ne Áno. A ako kedysi sa hovorilo, že čo je staré, pami pri sviečkach párali perie večer v zime. Teď ja som tieto šupalcom a teraz ešte z toho budem robiť maslo tak... Hej, a ja sa chystám, <laughs> nejaké ja tieto ešte, také... Pozostatky po Vianociach. No, Všetko vo mi predaji, že? Po Vianociach. Treba vyžiť, jasné. Ako, ako tvoja rodina reaguje na vegánstvo? Ja by som to povedal tak, že zase u nás je to, že mama si varí svoje uh -huh. a ja si robím svoje. Uh -huh. Čiže je to oddelené. Sem tam, čo má moja mama rada, akože dá, dá sa povedať, že z vegánskej kuchyne, ale nie. Vyslovenie, že vegánska, ale je to aj u nás, dá sa povedať, že je tradičné, šošovicová polievka na sladko, hej. Mhm. To znamená, šošovica so záleniou a toto, si... to, toto má ona rada, hej, a mhm. to zjem aj ja, dajme to. A potom väčšinu, väčšinu teda väčšinu. všetko si pripravujem sa. Ona si robí svoje a niekedy je čo ma štve ale, keď si ja navarím pre seba a teraz mi z môjho odje. Áno, áno, áno. Že to začne chutiť. Hej, hej, hej. To je na to najhoršie. Z môjho pohľadu, akože ja nemám problémy navariť, ale nech mi povie, povie a navarím viac. Ja. Uh -huh, uh -huh. Hej. Ale nemám rád, že si navádim, dajme tomu, na dva dni a teraz už ma mám... zase... Hlavne, keď si plánuješ, že keby nejaký reálny čas. Áno, presne, Do presne. presne. Teraz napríklad, že akože tento rok už som, uh, nepočítam si ani kalórie, ani nič, mm -hmm. že je proste absolútna anarchia v tomto smere. Zameriavam sa na také intuitívne jedenie, mm -hmm. takže už ma to netrápi naberiem si koľko chcem a tak, ale keď som predtým, že presne odvážem naplánovaný plánovanie niečo, ako mm -hmm. vravíš a toto takto mi úplne nabúrala. Áno, áno, áno. Takže tak, ale akože však teraz keď aj koučujem maminu v tomto smere, uh -huh. tak akurát ja som dneska ráno s ňou volal, uh -huh. že ako je na tom a tak ďalej, tak vravíš, že jezovanina proste viac, čím ďalej tým viac je a tak. Uh -huh. Lebo napríklad, vieš ako, a keď som sa jej pýtal, že koľko je zeleniny a takto, tak mi povedala určitú informáciu, že ona je veľa zeleniny a stravujem sa dobre a tak. si hovoria, hej. Je to moja mama, veril som, hej. A viem, že nie je dáva akože blbosti, že ona celkom kvalitnú stravu, relatívne. Ale teraz, keď boli vlastne sviatky a bol som doma, tak som zobral, že ok, som doma, využíme to. 3 dni idem počítať kalorie, všetko zapisovať a tak, ty, ty nebudeš vedieť, ja, ja si odsledliem za teba. Mm -hmm. Tak som je to všetko meral, na 15 gramov priemer, mm -hmm. čo je odporúčané okolo 34. Mm -hmm. A nebal by som sa za ní vyššie. No, tak potom, potom sa odrazu uvedomila, keď to mala na papíri, že hm, asi až toľko tej zeleniny nejedávam. Takže teraz, keď si to uvedomila, tak to zvýšila, že aj s si dá zeleninu, alebo teda aj viac sa so sestvierim. Ako sa ti podarilo vôbec mamu mámu keby posunúť k tomu, aby mala záujem o svoju strávu? Lebo keď ja sa zbavím o tom s mojou mamou, tak ona bila však, ale však si jem do zeleniny, presne, a tam to skončí, hej, že akože ďalej to nejak neriešime. Ja praviem, že mami za to, že si toto kúpila nám, že to je vegánske, to nie znamená, že ty nemôžeš zjesť, hlavne keď to ostane, keď my sa vrátime, vieš, že keď spíšem, toho nedotkne, vieš, že no, zeleninu, čo nakúpila mi nabali potom. Hej, to to, že... no to opoznám, akože, a vieš čo? Ja, ja sa pozerám na to, že každý má nejaké tie svoje zvyky zabehnuté, mm -hmm. čiže vadí takým istým spôsobom a zrovna s maminou sme teraz, je, keď sme to riešili pred týždňom, tak nechal som niečo pre Navarsi. Konkrétne to boli špagety s tuňakom. Ona asi spravila špagety s tuňakom. Mm -hmm. Koniec. Keď sa na to pozrieš... To je to pekné jedlo inak. To je úplne také, že blede jedlo. Špagiety sú blede tu. Nejaké bledy a nemá to nič. Podľa farby vieš, ako keby to jedlo nejak zadefinovať. No presne. že Pritom je jednoduchá vec, sústrediť sa na to, mať nejaký farebný tanie. Ale nechal som je. To je, myslím si, že aj dobrá stratégia, čo sa sa vlastne naučila v že teraz nedávať veľa tých informácií, veľa krokov alebo nejaké o, veľké kroky tým mm -hmm. ľuďom, ale proste maličké kroky postupne a tak ďalej. Mm -hmm. Takže som sa tak zadržal, že ok, vieci to, vie, že nejdem ti do toho kecať, Áno. Lebo keď som sa aj spýtal mami, no, tak má takú tú, a, taký odpor, vieš, že mm -hmm. keď máš niečo zmeniť, tak máš automaticky taký odpor voči zmene. No. Čiže keď no. som sa spýta, že ako by si mohla vylepšiť to jedlo, alebo tak, no. povedal mi zelením. A že prečo si si nedala? Ja neviem. Uh -huh. A, ale trošku viac som brutal do toho, že nie, že ja neviem, to ale... To je automatika, no? Áno. Ale že prečo, uh -huh. lebo je to tvoj A, tak, tak sme došli k tomu, že je to tvoj zvyk. OK, super. Uh -huh. Zjedla svoje jedlo, ale ešte zostali špagiety, lebo však navarila viac. Alebo teda na dva tri jazyk a teraz som vral, dobre, môžem ti do toho dať uh, ja neviem, že ten citrón a že vlastne, hej, že citrón že vieš, ako tu nejak s citrónom mm -hmm. uh, hej, také a vraním, že ešte by sa k tomu hodili, čo ja viem olivy zelené mm -hmm. a že spýtala, čo, čo, čo by si si tam ešte dala také, že špenát asi mm -hmm. tak som nie tam dal špenát tam teda špenátové listy okay. a zelené, a, áno, zelené a to, to si vyslovene pýta niečo za rukola alebo špenát, mm -hmm. alebo teda aj tie zelené olivy. A potom reku ešte, že pozerám na to, tak možno ako zdroj nejakých tukov, nejaké oriešky alebo proste také niečo, takže daj mi vlašské orechy. Ešte tu čo, tu nejako, nemá až tak veľa uh -huh. tých tukov. V tomto sa nevyznam, ne, ale On je viac bielkovinový, ako mm -hmm. skôr sú iné ryby, ktoré majú viac uh -huh. tukov takže tak, neznamená, že veľa toho, ale proste trochu nejakým. Mm -hmm. Tak sme to dali, odrazu to vyzeralo aj vizuálne oveľa lepšie, mm -hmm. a práne dobre, že ochutnáť z toho, a proste to bol ten krok, čo prelomila, že viac mi to chutí, lepšie to vyzerá, lepšie ma to zasítiť, no ale najpodstatnejšie, viac mi to chutí. Mm -hmm. A tým pádom mala aj viac mm -hmm. zeleniny a tak ďalej. Čiže sa robia návyky, no. Ten čo musel asi, akože, Dobre, vyskúšať, porovnať a hlavne ne, nemala tam to, že by som nie toho tlačil alebo tak, ale spolu s ním som to jedlo nejak vylepšila nejakým mm -hmm. spôsobom. Mm -hmm. A sa z toho, čo je pre už nejaký zvyk Áno. a nad, nové zvyky na zvyky, ktoré už existujú, je úplne to najlepšie možné riešenie. Tak a na, To isté sme v lete robili s osenými vložkami. Mm -hmm. a osené vložky jež, s banánom alebo s jablokom takto. Mm -hmm a ja som, si, ja som si robil to isté, ale ešte som si dával kapustové listy. ale nie mm. teda klasickú kapustu, ale um, rímsky šalát. Áno. Napríklad. Ja som si toto to, to zabavil, vieš, a tak som to jedol ako v mm -hmm. A som dalej, že nechceš vyskúšať? Že, mm, to je dobré. To isté. Mm -hmm. mm -hmm. Čiže tak, ale potom samozrejme to treba aj praktizovať. Alebo Áno. To trošky... A čo hmm. pre teba taký zásady, kedyže takej zdravej strávy pre teba, vegánskej, pre človeka, ktorý je aktívny a športuje. Takže na čo si dávaš najviac pozor početne? Celkové kalórie alebo teda mm -hmm. ak, Dostatočný je, príjem. No, dostatočný príjem, no a to, mm -hmm. to si vlastne aj ty spomínala na blogu, že pre aktívnych ľudí, no. že... Keď vidím tie porcie niekedy, to sme mali tu diskless, hey. úplne... Bože, a minule som sa najedla, ptali za 7.50 a o som bola hladná. Pretože tam sú tie jedla naozaj zeleninové. Takže to je dobrý výber, je to zaujímavé a tak. A ale je to aj chutné, ale chytné, proste... Nie, ale je to proste zelenina z mačku a rýža. A no. šalát. No. Presne. To ma tak dosť rytvie, ako už v týchto vegánskych, alebo teda ako keby zameriané sú na takých neaktívnych ľudí, alebo teda na slešne, ktoré sedia v kancelárii, vyslovene by som povedal. Lebo aj moje kolegyne mi povedia, že, že po každom jedle že sa musí dotlačiť sladkým. Ja, no, ale čas toho zmizne, ak si dostatočne naješ. Lebo to je proste chudná, sladké, časť toho tužba po kalóriách. Lebo potrebujeme to sú rýchle kalórie, prirodzene to naše telo chce. A niektorým ľuďom, keď to poviem, tak si uvedomia, že naozaj proste, že keď sú dostatočne najedení, nemajú také veľké chute na sladké a vedie ich lepšie ovládať. Presne. A podľa mňa si neuvedomujú ani tú ten rozdiel, čo sa týka teda tej energetickej hodnoty, že rôzne jedlá majú rôznu energetickú hodnotu mm -hmm. a teraz vlastne, keď sa bavíme o tom, tak fakt ako mám pocit, že taký bežný človek zoberie, zobere hrst šalátu uh -huh. a do druhej ruky, dajme tomu, že zahrst kuracieho, alebo uh -huh. kuracie stiehnú a myslí si, že to je také isté. Uh -huh. Uh -huh. Proste hroz hrst. Aha, Alebo potom hrst uh, zahrst orechov. No, no. Obie, ak sme sa bavili, že o tom karfiolové ryži. Uh -huh. Že niekto náhradí normálnu rížu karfiolovou ale to je šasná. Karfiolové na pizzu? No, no, no. No, no, to je proste... no dobre, takže jedna vec je, že dosť kalorí, si uh -huh. povedal, že to je dôležité. Čo ešte? Z môjho pohľadu tak potom kvalita stravy určite. Uh -huh. Čiže ja sa zameriam na akože whole food plant based. Uh -huh. Čiže dá sa povedať, že dozvolať zeleniny a nespracované potravy, uh -huh. niečo najviac sem tam nejaký polovotovarák, že absolútne nemám rád vegánske síry. Uh -huh. aj, okay, aj, aj, aj chuťovo, ale hlavne složením. Teraz uh -huh. už máme na Slovensku, začína byť aj ten výber lepší, by som povedal, ale nie priamo zo Slovenska, ale uh -huh. ak poznáš Alexír v uh -huh. Českej republike, uh -huh. tak on robí tie orechové síry, že nie je to, nie je to z uh, kokosového Koko, oleja. Áno, áno. Tu k nemám problém, ale kokosový olej, že... Všetko je to kokosový olej, ktorý je zahustený, uh -huh. nejakou vlákninou, uh -huh. Uh -huh. podobne. A s kokosovým olejom, včera sme mali diskusiu o kokosovom oleji. Je zdravý alebo nezdravý? Že či je zdravý alebo nezdravý a ja proste nemyslím, že tie veci sú čierne ani biele. Presne, No, tak že Ty určite povladu. máš o tom načítané veľa, ako ťa poznám, tak dá, povedz, čo si ty o ňom myslíš sem tam v pohode a kokosový olej výhradne, by som nepovedal, že by bola byť hlavná zložka tukov, uh -huh. pretože o, dá sa povedať, je to spracovaná potravina, každý olej je vysoko spracovaná potravina, iné je, či je zastudená vysovaný, alebo teda extra panenský, alebo teda nejaký... A viac rafinovaný a neviem aký, lebo keď si zoberieš, že prídeš do obchodu a máš kilové balenie v Bilé za 4 eur mm. a potom máš za 4 eur a 200 gramové balenie. No teraz že to tak je vlastne? A, hej, hej, no? pre, prečo to tak je? Tak to je všetko tým spracovaním a vstupnými um, tými raw ingredienciami a tak ďalej. takže. Nemyslím si, že je to to isté, hej? Uh -huh. Uh -huh. ale keď si to aj vyskúšaš, tak chuťovo je to úplne niekde inde. Uh -huh. Takže to je, je to jednoducho polotovar, ktorý by nemal byť hlavnou zložkou, keď si dá podľa mňa niekto kokosový orech alebo teda, čo je nespracované jedlo, tak super. Uh -huh. Uh -huh. Aj keď to má vlastne 80-90% nasýtené masné kyseliny, uh -huh. Ale to by nemá byť problém. Uh -huh. A hlavne u aktívnych ľudí. Uh -huh. Že tam sa nemusíš nejak obmedzovať, pokiaľ to nie je jediný zdroj, koč, čo je dávaš. Uh -huh. No a ako ste mají diskusiu o tom vlastne. No... S čomu sme dospeli? S čomu sme dospeli? No lebo, vieš, ja nie som vôbec tak zastanca takých tých akože hype-ov, že kokosový olej, že je proste zdravý, hej. Uh -huh. A ja ho teda akože jedávam, ale keď niekto príde na mňa, že, že a ty si čo teraz nesieš, ty dávaš kokosový olej, on vôbec nie je zdravý a keď teraz že nie je zdravý, že, že za to, že niekto príde s tým, že kokosový olej je niektorí ľudia sa zbláznia a dajú si proce, natierajú si gelíšte na chleba, alebo kokosový olej je zdravý, lebo si myslia, že je niečo zdravé, tak keď to budú pridávať a budú toho jesť viac, tak to znamená, že je super zdraví z toho. To je výborná, no, výborný postreh, no, by som povedal. Lebo no, to ešte mi napadajú ďalšie príbehy k tomuto. To proste neznamená, že ten kokosový olej, ale že ja som ja ho používam na varenie. Ale že tam proste líšicu kokosového oleja na celú porciu, čo robím minimálne dve porcie vždy.. ako aj vyprážaš na určite. akože nevyprážam. Na každá okupić nejakú civilko alebo takéto to niečo jasné že to v povode, tak sa to berie, ako vyprážané, Ale. On je veľmi stabilný tým, že má veľa následný. Hej, že mne si vysoké teploty, hej, že keď chcem niečo obezniť, ale väčšinou nie. Tak minulé moja mama, ona nám kupuje často také tie hlubové stejky, čo by ma taký ten polotovar, ten vegánsky. To som ešte A inak sú akože veľmi chutné a ona to akože opäčie na je z olejom, hej, na kokosovom olej. A ona mi, že sa ma pýtala, ich, sme ich nezjedli všetky, takže mi ich zabali. A ona, že mám ti to poliať aj tým vypekom? A ja že nie pre Boha. A ona, že však tam som dal kokosový olej. A ja, že... A? Ale... Ej. A teraz akože sa mi tak zastavil rozum a teraz, že ja to mám zdúšne povedať, že proste to, čo sa, sa opekalo to akože mesto, ja že to ten, ten výpeg, deň, no. zdravé, tak by tam polievať tým pre Boha, ja, že to ja nechcem jesť. Aha. Že nie, mami, aj keď to je kokosový olej, tak nebudem tým polievať svoje jedlo. A teraz, teraz som počúval, neviem, poznáš tú knihu uh, In Defense of Food od Polena. Veľmi dobrá kniha, pokiaľ chceš nejaké akože základy vyživiť, alebo uh -huh. Ani nie, že vyživiť, ale celkovo čo sa týka jedenia. No, to ma tuším pod názor, že príručka pre, pre jedenia, pre no, v podstate tam on má takú známu myšlienku z toho, uh -huh. že, vlastne, že eat real food, uh -huh. not too much, mostly plants. Uh -huh. Uh -huh. A to je proste, podľa toho keď sa riadí ja, ľudia, tak nemôžeš mať problém, to je proste úplne že ideálne. Uh -huh. Hlavne teda to real food. Real food znamená, že nespracované, teda uh -huh. nie polotovary, ale uh -huh. tie základné potraviny. A potom môžeš jesť, môžeš jesť meso, môžeš hoci čo proste ide o to, že sú to reálne potreby. je to skutočné, bo nie, nie, nie je to nejaká náhrada alebo ne, neviem čo. Hej, hej, hej. A v tej knihe vlastne spomenul, že ako teraz si spomínal kokosový olej, tak pár rokov dozadu to vlastne s kokosovým olejom začalo, že je to ako super a teraz je to zase niečo iné. A že re, alebo teda reálne jedlo nepotrebuje marketing, čo sa týka jeho zdravých následkov, ako sa to povie. Aha, no. A Nejaké zdravé fakty, hej, že Aha. reálne jedlo nepotrebuje mať byť propagované, že je zdravé. No, no? V podstate, pokiaľ to nie je, nie je nová potravina, ktorú pod... nikto nepoznaje. Čo kokosový to, olej, to kedy, ja si nepamätám, neviem, kedy prišiel, ako diecko tak neexistoval tu kokosový olej, alebo teda no, ja o tom neviem. Že ne, nebol určite zúžival. ne, prišiel s kokosmi ešte, že to bolo asi 3 roky dozadu, keď som bol tu u nás taký... Keď si bol proste, že olivový olej je to najzrevšie na svete, hej? že všetko, uh -huh. všetko na olivovom oleji. <laughs> Dá sa povedať, že je jeden z najlepších, určite, uh -huh. ale napríklad ja ho nepoužívam už, ako oleje všeobecne uh -huh, nepoužívam. Ja, ja to ako kebyť striedam, že aj mám aj olivový olej, aj kokosový, milový, olej. Makový. Makový. Ja ešte konopný olej mám. No to je teraz veľký boom v Amerike, v konope. Vieš uh -huh. Ešte ja som sa do snutička trochu prilievala. Uh, si mala, keď som čítala tú knihu od Brandona Brayzhera. Try Fitness. Áno. Tak on tam proste dával do tých oných, tak som si že to skúsenosť mala nejak by to extra nechutilo. ale nepotrebujem si nejak akože zvýšovať stuky, lebo keď si zrobila kalorické tabuľky, tak tak akože mať dostatok tú kovu vôbec <laughs> Takže nie je problém. Pre mňa napríklad, hej, ale zase Hardy, to ide okay. o spôsob stravovania. Hej, hej, ale tak radšej s <laughs> nevaraštivou maslou. No, aj náš, to už je. Ty si Dáša? Ahoj. Ahoj. My sme rád spolu spolu na pohľavové, pohľavového živine. A občas čas sledujem tvoje tieto vegánske recepty. Áno, áno, áno, áno, áno, Tak sa voláš? Áno, áno, No vidíš, viem, viem, viem. Super. Sada, da. A dnes ja niečo skúšal? Hej, ja postivo? Rozumiem, ja že vegetarián, naposledlo všetko. Mali zlaté. Celú tú zlaté. Dobre. Tak taký... Som rada, že si sa so pristavil. Hey, super, to... ďaka. Dobre, teba nepoznám. Ja som Daniel, ahoj. Čau, dánia, som Inak, vidíš, možno budeš v podcaste. Nahrávame akurát, To no, jasne, <laughs> <podcast>. OK, dobre. <laughs> tak som ajže taký čas. Sorry, že som po... Nie, po... nie, po... To je, to, to je najlepšie, čo <laughs> si môš tak to bolo mimo, super. Sme kedy si vyberali ľudí, ktorí majú pomáhať imigrantom. Aha. A my sme boli takí dobrovoľníci, ktorí sa prihlásili k tomu, že urobia pohovory s tými ľuďmi, ktorí majú záujem, ako keby pomôcť imigrantom v rôznych oblastiach. A vlastne on tam bol a ja som tam bola a sme Ale vidíš o pričo? Ahoj, ty si Dáša? No, tak, ale hej, no tak však, lebo, tak na Facebooku sme spojení, vieš? Hey, ale, hej, No, ale je to také, že nespoznala na samoch Aha. No, to je, no, to bolo strašne dávno už. Vidíš takto, no? No. No a čo hovoríš teda... Teraz v, podstate v poslednej dobe mám taký pocit, keď sledujem sociálne média, že veľa vegánov končí, veľa vegánov začína a v podstate ono to ide ruka v duke jedno no. s druhým. A neviem, či si to aj ty postrehla, že... Akože, keď som mi o tom ty hovoril, hej. tak tedy som si to tak akože nad tým zamyslela. Akože, lepšie, keď je niekto mesiac vegán ako vôbec možno. Aha. Ale nepáči sa mi, keď niekto prejde na vegánstvo zo dňa na deň. Nie je na to vôbec pripravený. Aj. A skončí s tým, pretože to stravalo zle, Ale väčšinou to nie je kvôli tomu, že sa straval vegánsky, alebo tomu, že straval zle. A zle sa môže strahovať, či si vegán alebo nie si vegán. Presne. Takže toto je pre mňa takže neviem čo je za tým, ani si nedovolím tvrdiť, vieš, pre nikoho to možno prestalo byť pohodlné, prestalo mu to chutiť, prestalo, možno mal nejaké zdravotné problémy a zlákol sa, tak prešiel na konvenčnejší spôsob stráľovania, čo ja viem. Ja keď to tak sledujem, no. tak vidím tých nových vegánov, ale to hlavne užijem a to je presne, čo sme sa bavili o tom jedle, o tých porciách a kalorickej no. hodnote. Oni si spravia šalát s jedným zemiakom uh -huh. a proste nevydržia na takom jedle z dôhodobého hľadiska. No jasné. A vidím napríklad, čo som v rôznych Facebookových skopiňach vegánskych, zahraničných alebo čo, proste je tam žena, ktorá má dajme tomu 55 rokov, má nadváhu, vegánka, mm, mm -hmm. krásne, akože vyživné jedlo a tak, ale tá porcia alebo toto, že toto mám pripravené na 3 dní a ja pozriem, že kokošak, to, to, to nemá ani takú kalorickú hodnotu ako moje raňajky, vie, že? Mm -hmm. Proste dokopy to možno bolo 500 kalórií. Uh -huh. Samý šalát, fakt, že neviem, či tam neboli dva zemiaky uvarené, čo uh -huh. bolo rozdelené na tri jedla. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> ok, okay. zemiaky sú síte. A no. celkovo aj taká tá, dá sa povedať, že zdravá strava je síta, čiže je to ideálne na ale zase nie na podlížiu. Vynula okay. som, kde si videla, že no, neviem, teda 200 kalórií je proste príjemné dôročného dieťaťa, nie dieťaťa. Máno. Nie, ďakujem. To som zdial, tuším, na... No už vidíš, možno som to u teba videla. A s tou slečnou, čo to vlastne napísal, som akurát nahral podcast minulý týždeň. Super. Tam sme vlastne sa bavili o poruchách jedenia. No, a toto je inak veľká téma, lebo je ja strašne veľa, čo aj na Instagrame, alebo tak ľudí, čo varia, majú nejaký blog a zdravo sa stravujú a tak, tak veľmi veľa je to ľudí, ktorí prekonali nejakú chybríma, potravy a tak zdravicu. ďalej. A, a, a prečoval, alebo ani neprekonalý, ale stále si majú stále nejakú stále, poruku. Áno, áno, aj ja vidím niektoré tie baby že sú extrémne chudé, áno. A, ako sa stravujú a teraz rozmýšľam, že buď to je nejaké akože recovery, alebo, alebo to proste celý svet sleduje niekoho, kto toto robí a, a je chorý a nevie o tom. Takže mám z toho niekedy hru sekažu. No my sme v tom podcaste vlastne, vypočuli si to, akorát som to dostrial, teraz to uploadujem. No, Teším sa, tíšme sa. Je ja to bohužiaľ angličtine, tebe, tebe to nema, viem, že nerobí problém, ale v podstate tam sme, o, alebo teda Ailey, to je tá slečňa, s ktorou som preberal, tak na v podstate podľodkala, že teraz sme v takej dobe, kedy dá sa povedať, že 90% ľudí má poruku jedinia, hej. Alebo, alebo nejaký risk. A to strosti nastavené kritéria potom. A To teraz ja hovorím, že nepovedal špecificky, že 90%, ale aj z môjho vnímania, alebo fakti ľudia, sa zameriavajú na niečo, na, na nejaké jedenie chcú žiť, dá ja sa povedať, že, na, alebo teda hlavne tí ľudia, ktorí chcú žiť zdravo. Mm -hmm. Tak majú nejakú predstavu ale ako vráší vidia na Instagrame, tieto posty, alebo na Facebooku a podobne a potom opakujú to isté. Uh -huh. Od niekoho, kto má poruchu jedenia sám. Uh -huh. a špecificky sme sa bavili o ortorexi, uh -huh. ktorá nie je akože definovaná tabúkovo, ale tak dá sa povedať, že už im to zasahuje do toho života. Negatívne má to negatívny vplyv, takže toto je jedna z vecí a ruka ruke s tým ide aj excessive exercising, uh -huh. čiže Jem, dajme tomu, alebo jedna z tých podciem bola, že svietím mm. preto aby som mohol jesť. Uh -huh, uh -huh. To je inak podľa mňa úplne zlá motivácia. To je A pritom veľa ľudí taký, takýchto fitness ako má presne toto, že idem cvičiť, aby som sa mohol nájsť. A potom sa tešia z toho cvičenia? že akože Majú radosť v pohybu, keď cvičia? Len preto, aby sa mohli... Majú... Nemajú, nemajú podľa mňa. Majú, lebo v podstate majú čo sa týka mozgu alebo teda teraz tie hormóny špecificky dopamín. Máš... Dopamierili do mozgu a teda im to robí potešenie. No, aj ako na krátko. Na krátko a preto zopakujú. To, uh -huh. to je závislosť na cvičení. Uh -huh. Vyslovená závislosť. Preto napríklad ešte dokonca... To sme tam síce nespomínali, niekde som počul, teda ja neviem do akej miery je to pravda, skúšali na polskanoch a pod kamní v tom koliečku, v klietke, sa dokázali proste ubehať k smrti. Lebo chceli zjeść niečo sladké? No, nie, nie. Ja si rozlišľal, že jak, ne, to z nikým dáva? No, nie, akože to bolo presne, akože sledovali tam teda tú reakciu mozgu Aha. a iš, išlo o to, že tým, že behali na tom koješku, však mali dopamín a proste stále viac a viac. Zároveň dá sa povedať, že takéto cvičenie u niektorých Jedinco, alebo aj u ľudí alebo uh -huh. podobne, že ti potláča pocit hladu. Uh -huh. Čiže ty nie si hladná potom. Po cvičení? Príklad, áno. Uh -huh. Niekto to má, dajme tomu, že in príliš intenzívna aktivita ti potláča hlad, zároveň, zároveň aerobná aktivita, alebo tam už máš potom uh, inú tú pathway, ano. ktorá spúšťa vlastne špecifický em, AMPK a AMPK je vlastne ó, tá pathway, ktorá ti ó, je katabolická, čiže rozklada svaly na energiu, či? Ty, ty de facto dostávaš ano. energiu, Už sa áno, ale je to, kanibalizuje to tvoje telo, ano. zároveň to potláča hlad a potláča to vlastne grevin Hormón zadpojený za, dvojený, za hlad a. Uh -huh. čiže je to taký ako komplikovaný proces, ale ja to vidím na sobie. Ja si, ja si odbehnem, dajme tomu štvorhodinový beh, a nie som hladný, absolútne, vieš. Štvorhodinový, že... <laughs> to je pre mňa úplne že vesmír, takto niečo. Vieš, a proste paradoxne, zase ale niečo. Poč niekde... Počas behu nedopĺňaš hrdiny, vôbec. Poviem príklad, hej, že nie. Mal som aj také behy a teraz už si dávam na to pozor, že doplňam to alebo no. teda, že, ale nie je to podľa hladu alebo tak. A vyslovenie po týchto dlhých behoch alebo tak, ktoré sú vyslovenie ajerovné a to je presne to, čo som spojili alebo teraz, tak u mňa špecificky je to fakt, že nie som vôbec hladný poté. Mhm. Že normálne, napríklad keby som necvičil, sedel na zadku, tak začnem byť hladný. Ale tým, že vlastne je to nejaký stres, alebo je to nejaký externý efekt, alebo iný efekt, tak viem, že na mňa to funguje tak, že proste potom ja nie som hladný. Ja rozmišam, či byvam hladná po tréningu, lebo keď idem ráno na tréning, tak predtým nie, ale po tréningu niekedy ma chytia také ako riadne hlady, ale ja väčšinou, akoby že ja mám naplánované to jedlo, takže ja viem, že sa najem, hej, hej. Ja tréningu, Ale je niekedy také, že vyloženie že som tak po tréningu, že nechcem jesť. Hej, keď máš rozhodne nežalú do toho... Keď je to taký náročný stretrening, tak, tréning, tak, my, tak nie, nie, nemám na jedlo. Hej, ale ano. za hodinu to asi prejde. Veš, to je, no, aj, neviem hneď po tréningu niečo zjesť, ale... No to je, je dobré. No, to je no. A čo vidíš takú, ako by som to povedal, čo to najviac irituje? Či už v práci, teda v práci s ľuďmi, v coachingu, alebo... To je otázka. No, možno, možno aj v rámci vegánstva. Alebo vieš, crossfitujú, ja neviem, vieš, je to vieš, také otvorené. Vieš čo otvore, ma ne? najviac irituje, keď uh, sa ľudia vyhovárajú, sťažujú a tvária sa, že chcú niečo zmeniť, ale nie sú ochotní preto nič stráviť, sa len vyhovárajú a sťažujú, to ma irituje. Keď sú ľudia také akože v pozícii takej obete a tvária sa, že všetci hmm. ostatní môžu za ich nešťastie a to proste úplne irituje. Toto je nastavenie, ktoré je úplne mimo mňa. A to je jedno, či sa to týka športu, jedla, veganstva, Aj. alebo proste toto Proste akože chcel by som niečo zmeniť, ale, ale no, chcel by som. ale sa to úplne nedá, lebo potom mi zase mi niekde do toho vojde a musel som byť dlho v robote, lebo... A že by to tam niekto držal proste, že ťa pripútali o radiátor alebo niečo, nie, ale keby som to nespravila, tak to bude musieť spraviť niekto iný a ja že prečo by musel, A takéto veci, že, že to keď ľudia zabúdajú už za to, že oni sú sami zodpovední za svoj život, to ma irituje a hej, že oni sú tí, čo majú nad tým kontrolu a nikto iný ďalší proste. A, a tak istoňko v oblasti zdravia súde myslia, že prídu za lekárom a že proste lekár pozná ich a ich telo lepšie ako oni sami. A sa spoliehajú na to, že on im potom on za to, že 10 minút sa ich niečo popýta, tak im napšia nieké lieky a že to ich vylieči. A pritom oni žijú proste 24 hodín vo svojom tele so sebou a ľudia, ktorí proste nie sú ochotní proste urobiť minimálnu zmenu vo svojom stravovaní, ale budú chodiť v lekárovi pre tabletky. To je proste, že... Tak som poznáme, no? ...nič zmeniť na svojom životnom štýle a budú sa stiažiť, že som chorý. To mi proste hlava neverí. To by priveľa. Zrovna dneska som pozeral Lady Sheldon mm -hmm. druhej série, neviem, videl si to? Mm -hmm. OK, ale presne tam bolo také, že spoiler alert. <laughs> Asi neviem pozerať. Jasná, ale pre niekoho kto počúval možno. A zomrela tam nejaká 16-ročná devčina a teraz prišla tam akože Sheldonova mama ako do kostola a dá sa povedať, že farárová sekretárka, taká stará pani, uh -huh. a fajčila a pila tam. A iba presne toto, roz, rozprávali sa teda o tom, ako zomrela tá mladá baba 16-ročná. No a tá stará pani s cigaretou v ruke, ne, s pohárom, hrnšekom, kávy, typická kombinácia. Mm -hmm. A teraz aj, že no, hej, taká smrť, že to ti, to ti uvedie veci do perspektívy. Potiahla si z cigarety, začala sa ta dusiť, kašla. vieš, že... Mm -hmm, mm -hmm. Taká, Nic, taká pekná, ironická. Hej, hey, hey. často, často, no. A, Takže a tak je. je Smutné, ale tak nič s tým nespravíme, kedy sa na to môžem len pozerať. Ale ako si vlastne aj na Instagrame nedávno dávala, že vlastne možno tak 20% ľudí, ktorí prídu aj na nejaký seminár, alebo na také školenie, niečo? No. Na školenie, ja ja no. No, tak to je. Treba sa zameriavať na tých 20%. Mhm, mm na no, tých čo chcú. Hej, už som sa naučila, že zachraňovať niekoho, kto o tom sa mi nestojí, aj keď to niekedy tvrdí na noh, ale nič preto nejako to spraviť, to nemá zmysel. To má akurát vysávať z energie potom. To. Treba demonštrovať, že Hej. to chceme. Také no. V dnešnej dobe ľuďa chcú všetko hneď a zadarmo. <tototipra> Hej, no a tie veci potom, to, to sú také tie jednoduché riešenie pre jednoduchých ľudí. Ja, nekde, Aha. No. Potom, ale čo, nechcem, nechcem tu byť ufrklaná. Nechcem hajtovať. <totipra> hey, toto je pozitívny podcast. Toto <totipra> to je <totipra> pozitívny podcast. Sáme one, kvetinky a babučenka. <totipra> Zo so sojového mlieka vlastne nie je sojové, nemôžem, čo je, rýžové. A čo teda irituje? Mňa irituje, ale tak mňa hlavne teda z pohľadu výživy, alebo takto, keď ľudia fakt, že... Ako bol som sám, sám som sa tak správal. Uh -huh. A to je vie, že keď nemáš dostatočné vedomosti, tak si myslíš, že vieš všetko. Uh -huh, uh -huh. Áno, áno, áno, áno, áno. Presne, presne. A, a to vidíš proste aj teraz, akože keď robím uh, nejaké rozhovory s tými fakt, že odborníky, ktorí robia so športovcami 20, 30, 50 rokov alebo tak, spýtaš sa ich otázku a od, nevie ti dať odpoveď nejakú... Poviete, že no to záleží, akurát, že je to, nie je to čiernobiele, proste uh, je to pre niekoho tak a pre niekoho tak a, okay. a, ty, a ty z toho dá sa povedať, nemáš nejakú odpoveď aplikovateľnú pre seba. Mm -hmm. A toto ľudia nechcú počuť, lebo presne nie, nie, nie je to niečo, že nie je cukry, nie je tuky, nie je meso. No, to sú Alebo proste áno, ale to, to je to, čo ľudí priťahuje. Potom teraz niekto začne, ja neviem, dá na radu niekoho, že je dobré ketogén OK, vyradím všetky cukry. Cukry sú zlé. V prvom momente, dajme tomu, že a prvý týždeň, druhý týždeň schudne, funguje to pre mňa OK, toto je to. Toto je zlatý grál diety. Mm -hmm. Toto funguje, funguje to na všetkých. Pokiaľ to tak nerobíš, robíš niečo zlé. Mm. Proste musíš vyradiť všetky cukry. A najlepšie, keď nebudeš, a keď budeš robiť fasting, mm -hmm. intermittent fasting, čím dlhšie, tým lepšie. Pokiaľ nebudeš jesť 30 dní, tak to je lepšie, ako keď nebudeš jesť 3 dní. Mm -hmm. no. A toto ma inak štve aj napríklad na Instagrame, že mňa baví pozitívna psychológia. Ale pozitívna psychológia neznamená motivačné citáty a nerovná so seba. Ja som žiadnej knihe o pozitívnej psychológii, čo som čítala, Ne, nenašla ako keby tak rozpracovalý pojem láska, akože proste všade na Instagrame a tak, akože ja tak chápem, že to je a čo je za tým a tak ďalej a to ani zďaleka, že nepokrýva všetko, vieš, že to je to také keď, keď niečo pozrieme na Instagrame, že kto takéto veci hovorí a ja, že si prečítame Oša a proste je psycholog, tak ja, ja, ja je presne to, odborník. Lebo, expert. Lebo, lebo si prešla jednu knižku, nič o tom viac nevie, tak si myslíš, že pozná okamžité odpovede na všetko. Ale keď tú téme rozumieš a vieš, že čo všetko je za pozitívnou psychologiou a pozitívne emócie voči sebe alebo voči iným sú len jedna malá zložka pozitívnej psychológie. Pozitívna psychológia je o ani výkonu, napríklad, hej? a tak ďalej. V Že na to, aby si žil aký dobrý, spokojný život, uh -huh. Takže potrebuješ mať, takže keď máš viac pozitívnych emócií, tak máš a dobrý život, ale to je len jedna z piatich zložiek, na je taký model, hej, sa je a takže pozitívne emócie sú jedna z tých zložiek. A že pozitív... nie je len jeden model. Nie, modelov je viac, hej, ale tento jeden akože model, ktorý sa mne páči, tam je na ďalšie, že, že potrebuješ dosahovať nejaký výkon, hej, po svojom živote, a to je tiež dôležitá zložka a dosahovať nejaký výkon často znamená, že dočasne máš napríklad negatívne emócie. Jasné. To je Čiže da, dajme poriad. tomu, že berie sa to z dlhodobého hľadiska skôr. Z dlhodobého hľadiska, pretože ide o, o živé, Áno. Mhm. A to znamená, že aj, také, aj to cvičenie. Ty si hovoril, že jasne vyplavia sa tie endorfíny a ja, tak ďalej tá radosť na konci. Ale na začiatku ty musíš prekonať niečo nepríjemné. Ale no, presne. Že že musíš niekde prísť a tak ďalej, že si musíš nekedy vstať z toho gauča, ale keď si z toho vytvoríš návyk, tak tvoje telo už vie, že tam prídu tie endorfíny a skrátia aký by tá mentálna cesta, ale na začiatku to proste... Vytvoriš si nové zvyky, dá sa povedať, ale... Si no, ale na začiatku proste budovať tú svoju psychickú odolnosť a taký ten dobrý život, znamená niekedy aj negatívne emócie, mm. proste, tak je. Hej. A takisto v tom modeli hej, že pozitívny výkon, pozitívne emócie, vzťahy sú tam dôležité, jedna z tých vecí je, že flow, že ako často robíš veci, kde si tak ponorený do toho, že zabudneš na čas. A ešte posledná piata zložka je, že zmysel mať zmysel v živote, poznať zmysel veci, ktoré robíš a zamrievať sa vôbec na tie veci, ktoré ti dávajú zmysel. To je to, to. Čiže ešte na Margo, v tej pozitívnej psychológii ma napadlo to zrovna tonu Robin-svraha, alebo v jednom z jeho prednášok bolo. Čo som si zapométala, alebo niektorí ľudia to vnímajú, že on je taký, že na pozitívnu psychológiu, alebo tak, že dosiájš všetko, čo chceš a bla bla blá. blá, blá. No. A sa mi páčilo, ako to tam v podstate tak skrátke povedal, že pozitívna psychológia nie je o tom, že vyjdem ja do záhrady plnej buriny a budem si robiť, že tu nie je žiadna burina, tu nie je žiadna burina, Amen. tu nie je žiadna burina a budem ignorovať, že tá záhrada je plná buriny. Hej, hej. A to si veľa ľudí myslí, že pozitívna psychológia je veľmi vysnebová, troška. No a proste nie je, pozitívna psychológia hovorí o tom, že sú aj negatívne emócie. Proste ktoré sa s nimi vyrovnávať nie, a existujú a bojovať proti nim nemá zmysel. Je že v podstate to môže mať, da sa povedať, že aj negatívny výsledok, pokiaľ ty si vedená z médií alebo teda z tých externých nejakých zdrojov k tomu, že pozitívne znamená, že budem šťastný, mám očakávanie, že budem len šťastný a že mm -hmm. tam nebude niečo negatívne. A teraz sa skonfrontuješ s reálnym životom, kedy prežívaš aj negatívne emócie, mm. nie je to stále len a happy A ešte máš aj vy, všetky svedomia, že ich prežívaš, lebo si myslíš, že nie sú dostatočne pozitívne. Hej, hej. Hey. No. No. To je... Že tam je taký, nastane konflikt a teraz uh, možno ľudia začnú pochybovať, alebo teda, mm. ako braviš, o samých sebe, že mm. niečo robím zle, alebo ja nie som dosť dobrý. No, šťastie je aktuálna emócia a... Akože šťastie neznamená duševnú pohodu ani dlhodobú. Akože sú ľudia, ktorí v živote zažívajú viac šťastie a viac pozitívnych momentov ako iní. Tí majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú akým, že budú tú, tú duševnú odolnosť, hej, že sú duševní zdraví. Ale to je, na to sa spoliehať, to je proste málo a fakt, že tú pozitívne moci sú len jedna z mnohých zložiek pozitívnej psychologie a z takého budovania dušovnej odolnosti. Hmm. Zaujímavé. Strašne to zjednoduše. Vieš, že niekto si prečíta jednu knižku a potom to zjednoduše na to. A ja potom, včera som mala takú diskusiu s mojim frayérom. Je šťastný na... človek? Aj ty si? Je, alebo som so mnou. Vieš. Ale, ale vravím, že že ja občas akože zdieľam takéto veci na Instagrame a strašne sa bojím, že budem zaradená k takým tým motivačným proste profilom. Uh -huh. A že toto ja vôbec ako keby nechcem, lebo sa mi nepáči, ako to vyzerá hej, na tom Instagrame a ako to funguje. Aj. A ja chcem tri prinášať veci, ktoré sú naozaj z psychológie, ktoré sú naozaj akýmže z tej vedeckej obce, ktoré naozaj sú niečím podložené a nielen to, že si prečtam nejakú zlozbyt, knižku, niekoho kto rozpráva, má dojem, že niečo objavil, tak dáva návody na život. Vieš, no. toto je proste strašné stesná. No. Ja to vidím asi vo všetkých oblastiach, takže tí ľudia, čo sú faj, že sa vyznajú do svojho oboru, alebo mm. tak, až pozrieš si, dajme tomu, že počet followerov, alebo mm. koľko majú sledovateľov, aj na Facebooku, to je no na sociálnych médiách, možno majú 1500, 2000 mm. ľudí uh -huh. a faj, že sú to experti. Uh -huh. A teraz zoberieš nejakého úplne, že človeka, ktorý, ako vravš, zdieľa motivačné veci a hey. takto, o 15 000, 100 000 followerov, no, alebo také nejakého... No, ale lebo je lepšie na tých sociálnych sieťach. Ktoré... No, no, podľa mňa ľudia skôr um, páči sa im viac teda také motivačné veci a tak aj keď nič nerobia, ale proste ajkujú to a uh -huh. ako vravíš lajkne to a ide ďalej. Uh -huh, uh -huh. Tak aj to je nejaká taká inšpirácia <laughs> na tým Instagrame, že, že tie veci sa nejak dostávajú do mozgu a pripomínajúci, hej, že keď tam máš veľa ľudí, ktorí cvičia, tak proste máš častejšie v hlave ten pohyb, vieš, myslíš, že to má aj niekto pozitívny. Toto je veľmi dobrý, povedal by som, že podnet, keď chceš podľa mňa niečo zmeniť, hocičo, tak najdôležitejším faktorom je to tvoje prostredie. Čiže si ho nastaviť tak, aby... Či už sú to ľudia, alebo k čomu máš prístup, čo vidíš denne. No... Je to tak a preto je aj... Vieš, že koľko ľudí povie, že majú obezitu v rodenu a že nie je to si tie strávovacie návyky, ktoré proste máš od detstva a také ste mali tvoje rečia a ty si taký z a ty si nič nezmenil. A to nie je, že genetické, ale to je proste na očiné Presne. Naš bod ó, však robili aj výskumy ohľadom obezity, stále robia a tak ďalej, ale jedno z najviac, čo sa mi páčilo, bolo presne toto ako raviš. Mhm. že obezita je nákazlíva. Uh -huh. uh -huh. Ta, tak to tam pomenovali. Aha, čiže, čiže ak ti máš deči. presne uh, v rodine niekoho bez neho, tak pravdepodobne aj ty sa to potom k tým ďalším a ľuďom... Ak keď ideme do holbky, môžeme povedať, že to je nákazlíva. Vlastne. vlastne lebo deti vidia rodičov, ako sa stravujú uh -huh. a teraz vlastne opakujú po nich, hej. Najviac sa po, asi učíme tým, čo vidíme, alebo teda opakujeme to, čo je v našej blízkej, blízkom okruhu, známy a podobne. A teraz no? ty, keď máš piatich ľudí, ktorí jedia vyslovene nezdravú McDonald's a niečo, tak je veľmi veľká pravdepodobnost, že tak budeš jeziť aj ty. No? A naopak, potom ty, keď zmeniť, si zmeniť a či si na takáto a ďalších piatich, mm, pravdepodobne nie. Tak keď sa ma niekto spýta, že prečo som vegánka, tak prečo môžem povedať je? nejaký pekný dôvod, ale keď úplne ako keby sa nad tým zamyslím a zvážim všetky okolnosti a úplne úprimne ti mám povedať, tak preto, že pre mňa to nebolo také ťažké stať sa vegánkou, tým, že sme sa ve vegáni stali obidva s mojim frajerom, pretože som sa tak pohybovala v komunite ľudí, ktoré ktorej vegánstvo bolo bežné, alebo sa vyskytovalo častejšie a bolo to niečo a cenené. Ľudia, to bol... ľudia. bolo to niečo cenené, vieš, bolo to niečo zaujímavé. Možno aj preto, že som človek, ktorý, ktorému nevadí to, že je iný ako Aha. ostatní, že skôr si možno to užíva, hej, že osobnostne preto. Hej možno aj preto, že som to začala v dobrom období, kedy už proste tie veci boli dostupnejšie. Faktorov bol viac, je milión faktorov a všetko, presne to je to prostredie. A ja úplne úprimne ti poviem, no, že nerobila, nerobila som to kvôli zvieratkám ani vôli ekológii, aj keď teraz tam tie motívy mám a aj vďaka tomu v to, že v tom zostávam, sú to ďalšie všetko tie, tí, ktoré tomu dávajú váhu, ale ten začiatok nebol vôbec kvôli zvieratkám ani vôli zdravi ani vôli ekológii, Keď sa pozriem na to absolútne, ako keby Príjme voči sebe, vieš, tak že akože som seba kritická, tak tieto ilúzie zatiaľ nemám, lebo ľudia. ľudia robia veci, ktoré sú pre nich v istom momente výhodnejšie ako opačne správanie. A pre mňa bolo v istom momente života výhodnejšie byť vegánom. Vonika. Mm -hmm. Presne. Jednoducho povedané, životná pravda, životná múdrosť. A ja, mne preto strašne, ja nemám rada tie dokumenty vegánske. Na jednej strane, pretože sú mnohé veľmi manipulatívne, zavádzajúce, zavádzajúce, ja som z toho na nervy, že to sú proste, že ja chápam, že niekomu sa ako, že môže zlepšiť zdravotný stav, stále keď prejde na rastlinnú stravu, ale to preto, že sa začal strahovať zdravšie, nie len preto, že si stal veganom a za mesiac sa nikto nie proste, nie, nezbaví proste obedity, jak to niekedy proste vyzerá. A, a nebudeš mať žiadnu rákovinu. A, a, no, no, a, no, a, no. a No a ešte keď tam ukazujú proste, že všetky tie jadka a tak, a ja sa na to nechcem pozerať, vieš, e, a, že a mňa to, mňa to nezaujíma a skôr ma to proste takí tí radikálni vegáni by mňa skôr odpudzvali od toho vegánstva a neradá s nimi stotožňujem proste. Vieš. A to myslím si, že aj pre veľa ľudí, že radšej ako, podľa mňa tá inšpirácia funguje lepšie ako z dlhodobého hľadiska. Mm toto, lebo fakt v nejakom in inom podcaste to rozoberali konkrétne tieto vegánske dokumenty alebo teda akože z toho zložia, že teraz ty, ak aj v mojom prípade ti poviem tak, že aj čo sa týchto dokumentov týka tak to ma dotlačilo, hej? Uh -huh. Prejsť na vegánstvo, alebo bola to jedna zo zložiek, uh -huh. ale teraz o, ja som iný tiež povedal by som ako väčšina ľudí. A teraz väčšina ľudí zistí, že v podstate ale to, čo ich dotlačilo k tomu novému životnému štýlu, je, nie je pravda, uh -huh. že napríklad meso neznamená automaticky rakovina, alebo nieko neznamená automaticky rakovina, alebo proste Práve že... to... to sme tie vyškrtli z veganskej komunity. Áno, asi tak, že teraz ma budú bombardovať ľudia. tak jednoducho to... Tí ľudia prestanú z toho vegánskeho života ísť a ktorí robili kvôli tomu, že sa boja, že dostanú rakovinu z mesa a teraz zistia, že oh, počka pravda neznamená, že teraz si dám meso a dostanú rakovinu. To... Hm, OK, tak už nie som vegan. Mm -hmm. A veľa takých. Hej, ja. že ti takú. Jednoducho vieš, že zistia, sú zastrašení do toho nového životného štýlu, mm -hmm. ale potom keď zistia, že... To nie je pravda, takže zase, už sa nemusím bať opäť, okay, tak môžeme zase ísť jesť tak, ako som jedol pre mm -hmm. mm -hmm. Nie všetci, ale je a to jedna z ozorových. to ľudia, kto, pre ktorých je, ktorý začnal s veganstvom, kvôli takému tomu etickému mladysku a v pocete mm -hmm. im nechutilo. A mne nechutilo, to bolo enak ďalšia hey, vec, hej. že prest, teda, prestalo mi chutiť nejakým spôsobom, keď som ho začala jesť menej, tak zrazu mi prišla takú silnú, živočíšnu chuť, ktorá mi nechutila a že ľudia majú radi to meso, ale z toho akože aj hľadiska ho prestanú jesť a teda jedia viac tých náhrad, hej, ktoré mm -hmm. potom akože sa tvári ako meso. A nemáš niekedy chuť alebo nutkanie si dať niečo živočíšne ako meso alebo no, také vie, že no, nesníva no, sa ti o no. meso. Ale... No. Niečo som sa ťa chcela A vieš, čo chcela spýtať, ty, uh, nevieš, na čo som sa ťa chcela spýtať? Keď ty... Nevieš na čo sa? <laughs> keď ty... sa. Keď závodiš a behaš tieto preteky svoje, uh -huh. uh, veľmi náročné, a ty vyhráš, a tu ľudia ale nevedia, že si vegán. No? A to nejakým spôsobom zistia, tak aká by ich reakcia? Uh, ja si myslím, že veľa ľudí to ani nevie. Aha, stále. Okay. Uh -huh. že to sú len takí, daj sa povedať, že bližší Týto ľudia. Toto niekto osobe nemôžeš na Instagrame napísané? A nie, ja tam mám vlastne WFPB, Čiže Whole Food Plan Based uh -huh. a Nutritarian. Uh -huh. Čiže ja sa zameriam, akože dá sa povedať, na živiny, okay? hej? Uh -huh. uh -huh. Čiže v jednom smere niekedy to môže byť veganstvo, niekedy to môže byť niečo iné. Čiže to, čo má pre mňa najlepšiu vyživou hodnotu. Ešte uh -huh. z takého podľa, ale akože keď, nemám pocit, že by to bolo nejaké s tými ľuďmi, čo som sa stretol, že by boli nejak extra prekvapení alebo tak, ale zase na druhej strane to sú aj ľudia, ktorí sú, by som povedal, otvorení uh -huh. a teda sem tam ma prekvapí, keď mi aj tiež na Instagrame napíše nejaký ten človek, ktorý o osierka alebo takto že je inšpirovaný mojimi raňajkami, oseľnými vložkami a takto a doteraz je dával iba meso alebo na raňajku je, že klobasa mm. sa ony. Čo nevranní, že musíš jesť vyslovene oseľné vložky na raňajky, ale jednoducho aj z toho tréningové nutričného hľadiska mať raňajky, že aj vajce z klobásov nie je zrovna ideálne. Hej. A mm. ešte keď si to niekto dáva proste ako pre tréningovku. Uh -huh. <laughs> Predstav si, že ideš na crossfit a preto si dáš vajcia z zlovený z klobásov. Súpa, no, je, si je, sa tam súpa, asi pre... dobre dodrcala. Uh -huh. A uh -huh. ešte keď vidím na niektorých nemenovaných pretekoch, keď tam predávajú sušené meso a teraz je tam taká dlhá rada ľudí, ktorí si pred pretekom nakúpia sušené meso s tým, že ho budú jesť ešte počas behu. A to musíš žúvať. No, no, to, to je už len prvá vec. No. A druhá vec, zober si, že tá stráviteľnosť toho mesa uh -huh. Uh -huh. V čase, keď si vo vysokom strese, keď ti vlastne neprekrvuje sa žalúdok, ale, ale všetky tá krv ide do vôh, do končatí a tak ďalej. Čiže to je dobrý recept akurát tak, aby si mala problémy počas uh -huh. toho športového východu. Uh -huh. Sú aj také. Uh -huh. Najlepšie, keď to propagujú, že akože je to nejak, nejaká dobrá voľba, ne, že, že, že vyžívam počas číka. oného. Dobre, to teda ľudia teda, nehovorí, že často ani nevedia, pretože si vegan. A ja som si všimla niekedy, ale takže hej, tých zdrojov, ktoré sa komu dostávajú, sú viac ako, že povedzme, Že Niektorí ľudia, športovci alebo takže prejdú na vegánsku stravu a hrozi vás pochválujú, že regenerácia, že im to pomohať regeneráciu a tak ďalej. Máš ty o tomto nejaké informácie? No, vyzerá to tak, že regenerácia pomáha, že vegánska strava to, to je jednoducho z toho že. Tí ľudia začnú teraz piť smutička, ktoré majú vlastne veľa ovocia, mm -hmm. zeleniny, máš tam veľa antioxidantov, ktoré ti pomáhajú vlastne zotaviť sa z toho tréningu. Mm -hmm. Zároveň tým nahradia, na dajú si dajme tomu, že to ovocné smutičko na miesto zirusklomásov. Mm -hmm. No jasné, aj, ktoré čiže. ti na jednej čímu, strane čímu. zaťaží uh -huh. ten tráviací trakt a na druhej spomalí regeneráciu lebo na regeneráciu potrebuješ hlavne cukry uh -huh. čiže také smutičko je ideálne, máš cukry uh -huh. rýchlo strebateľné po tréningu a máš tam antioxidanty Mm -hmm. Čiže dá sa povedať, že ide, ideálna strava po regenerácii nie je nejaký proteínový vyšej alebo niečo. Mm -hmm. Čiže z tohto hľadiska je to určite akože dobré a potom sú zase aj športovci, ktorí to dá sa povedať, že zaradia aj vegeta, vegánsku strávu alebo teda vegetariánsku, vegánsku potom začnú rovný vegán a neviem čo a potom zase už sa dostanú úplne do opačného extrému, mm -hmm. že im to začne zase škodiť, takže tiež to treba v nejaké míre, alebo nie je to sám autoregulačné. Mm. Treba sa na to nezamyslieť, čo na mm -hmm. to. Máš ešte niečo, čo, čo, čo nápadne? Ja, čo som sa teda... tak teda spýtala? Nie, ale teda všeo vôbec nejako. Ja, vieš, čo mňa napríklad teraz zaujíma? Ja som omišľala, či by som tento rok si nezabehla pol maratóru. Ne, lebo nie som úplný bežec a to, týto, nie som zvyknutá tak, tak na toto dlhý ne? výkon, takže skôr také akúže krátšie veci. Prečo nie, prečo nevyskúšať niečo nové? Aha. A ja som raz vlastne, keď som robil Life, som vlastne zabehla s najväčším životom, to bolo vyše 15 km. Aha. A vôbec som na to nebola pripravená, akože nejaké bežné svetlomyskutové, takže absolútne. Ani žiadne jedlo. Ja som dokonca ani nič nepila počas toho, lebo ja som nezvyklý na to počas dvoch mm -hmm. piť, Píť, proste vieš, že si tak prospítavý. Vysoká im to ideš trošku. A im to ideš trošku. Ideš, že potom Koľko má taký prospítavý? workouts, čas, koľko to zaberie. No vieš, čo sú aj trojminútové, aj hodinové. Vieš, že rôzne, hey. že sú aj kratšie aj dlhšie, ale akože tá hodina, tá lečka trvá 10 hodinu, takže málo, keď to je dlhšie, to je fakt výnimočné. Aj pri tej hodinovej, alebo takej nedávaš nič? Už počas stránky sa napijem, niekedy ja ten workout väčšinou že akože nie je takýto dlhý a keď som bežala týchto 15, ja neviem koľko to bolo, hodinia alebo koľko, ja som bola hotová, ja som sa už potom napila, aj taký typek bežal popri mňa, som na ne pozrela, že nechceš vodu a že hej, som mu vypila. Od takých cyklistov som si tam čaj pýtala. Čo by si ty odporúčil, ako proste si nastaviť tú strávu, keď ideš proste na niečo takéto, že je tvoj beh? Myslíš v rámci toho konkrétneho, akože... Že by som šla bežiť pol maraton. Čiže to znamená, že pred pol polmarátom a dá sa povedať, že... Neho... Hež, čiže okolo toho preteku. Uh -huh. No ja si myslím, že tam ľutnia ani nepotrebuješ a záleží od trénovanosti. Uh -huh. Pokiaľ si dáš normálne raňajky, uh -huh. je veľa, veľa ľudí, vrátane aj mňa, že keď idem, dajme tomu, záleží aj od teploty, jež, čo sa týka tekutín a tak ďalej, aj, aj trávení celkového že keď je proste horúce, tak ti nebude ani tak dobre tráviť. Nedáš mi jednoduché riešenie? Nie, nedám ti jednoduché riešenie, <laughs> čiže to je personalizované. Niekto proste potrebuje tú vodu, ale do, keď máš keď si dobre natrénovaná, mm -hmm. tak počas polmaratónu je taký krátky výkon, že to tam tú vodu nutne nepotrebuješ, pokiaľ nie je príliš horúce. Čiže mm -hmm. dajme tomu, ten polmaratón zabiehneš pod hodinu a pol, Trénovaný človek, že čo je taký kompetitívnejší, mm. tak ten kompetitívnejší atlet tam nepotrebuje vyslovene, že nejak extra doplňa tú vodu, a vravím že záleží v letných mesiacoch, keď sa viac potíš, tak potrebuješ sa nabiť mm -hmm. a tam viac menej uh, záleží, že ideš aj, niekto môže ísť podľa smedu, mm -hmm že je smedný, tak sa napieť. Často máš aj tie čerpací stanice, ano, ano, ako ja to volám. Áno, áno, stanice. Že dáš si čuvať jedna dva deci vody a to proste To však to nie je zle počas okay. takého behu, hej. Okay. Nie je to vyslovene zle. Nebýva zvyčajne ani nejaká extra ťažká nážalúť, alebo tak. Že mm -hmm. sú to veľmi jednoduché cukry. Mm -hmm. A tak, akurát ti to môžeš pomkať. Čiže, ale to treba počas tréningov zistiť, že ty koľko potrebuješ. Tam mm tam -hmm. si to odsledovať. Samozrejme nechceš sa dehydrovať, ale v rámci takých veci, že by ti to teraz nejak večtra pomohlo nejaká pre-workout alebo počas toho behu. Skôr by som povedal, že je to funkcia toho času. Dĺžky, ako mm -hmm. bežíš. Nie ani tak vzdialenosti. Čiže pokiaľ ten a pol maratón, zabehneš sa za hodinu a pol, tak môžeš ráno stať, nič sa nenajest, zabehneš sa za hodinu a pol a potom mm -hmm. si dáš raňajky mm -hmm. a proste zabehneš PR a fakt akože na vode, hej. Mm -hmm. A potom na druhej strane, keď je tam človek, ktorý beží polmaratón maratón a pol hodiny, tak zase je nesmysel, že pôjdem, mm -hmm. nebudem ani piť ani jesť počas toho. Aj keď nakoniec tá práca, ktorú vykomávaš, tá energia, ktorú vydáš, môže byť do hey, hey, okej. Okay. trvá, tak a, Aj podľa pocitu. Aj, aj po dva áno. Ale pre, preto sa vlastne robí aj pri týchto dlhých behov, alebo vytrvalostných tréningoch, že trénuješ s tou a musíš si to vlastne skúšaš si osledovať, že od tejto odvážiš sa pred behom uh -huh. a po behu. Že koľko vody si stratilo. Uh -huh. Aha. A teraz vieš, že čo v zime, keď je takáto teplota, tak vtedy stratím toľko to vody. V lete, keď je takáto teplota, tak stratím toľko to vody. A taký general rule, čo sa týka hydratácie, je, že 80% z toho, čo stratíš, by si mal doplniť. Čiže ak prídeš o kilo ľahšia, to znamená, že si stratila zhruba 1 liter No. Tekuti spolu s nejakým... 800, 800 ml by som mala vypiť? 800 ml, Počas toho behu? Počas, počas tej aktivity. Uh -huh. Ale zase potom je tá personalizovaná vec, že pokiaľ by ty by si to skúsila, pravdepodobne by ti to spravilo dosť ťažko na žalúdok. 800 ml počas uh -huh. behu. Čiže na to treba trénovať aj žalúdok, dá sa povedať, že počas tej aktivity, počas takej istej intenzity. Uh -huh. A nie všetci to dokážu, e? čiže treba počítať aj s tým, že možno pôjdeš, nazvime to, že podmýžime a počas toho preteku, ale z takého dlhodobého hľadiska je tých 90 minút alebo aj 2 hodiny, sú krátka doba. Čiže ty to doplníš Neskôr, uh -huh. nemalo by to negatívne ovplyvniť ten výkonč potom, keď sa bavíme teda o tých dlhších aktivitách. Uh -huh. tá, no... Lebo ja inak štandardne, ja neriešim nejaké predtreninkovky, potreningovky. Ani uh -huh. že Ak si stravujem normálne, priebežne, celý deň, tak to nemám prečo riešim. Presne. Priež... napríklad pri tomto maratónskom alebo po, po maratónskom treningu veľa ľudí priberie. Priberie. Zvýši, zvýši aktivitu a priberie. A dôvodom je to, že oni teraz si myslia, ok, zabehol som 21 km, musím doplniť energiu. A to, to čo doplnia, doplnia dá sa povedať viac ako to čo vypotia počas vypotia, alebo teda no, spália počas to. Budem porekmi nejaký akutný hlad, hej, alebo tak. Čo? Áno. Uh -huh. Ale to, to si mi teraz vlastne nulka inú mišenku, a to je, že napríklad fakt, že čo? O, sú ľudia takí hobíci, čo dajme tomu ide si zabehať v nedelu polmaratónovú dĺžku, čiže 21 km, nič počas toho nie je. Možno mu robí aj nažalú, to zle, keď sa predtým naje, tak ani predtým sa nenaje. A potom ťa ten hlad dobehne. A vtedy sú extrémne hladní. Čiže preje, potom sa následne, presne vočí hlad, a prejedia sa potom. Uh -huh. Čiže potom z dlhodobého hľadiska sa prejedia. Čiže, ja neviem, napríklad, keď ja som naposledy bežal pretek, ja som mal vo Vrecku 50 g ďatly a bežal som na tých ďatliach. Mal som predtým aj normálne, klasické, ale bežal som s tým, že som mal 50 g ďatly. sa neboli ani v nejakom forme, že gely alebo niečo uh -huh. podobné, čo nebolo zrovna vtedy ideálne, lebo tá intenzita bola vysoká, uh -huh. ale dalo sa mi to dole kopcom nejak, vlastne nie hore kopcom, žuť, keď proste som šlapal uh -huh. Čiže som nešprintoval dolej kopcom alebo tak a vtedy sa by to dal relatívne dobre rozžúť a stráviť. Pomohlo to a nezvedol som ani tých 50 gramov počas toho, uh -huh. tej celej doby, ale to, to bola, to bola to tá hodina a pol. Aký dlhý proti? 26 km. Uh -huh. a to bolo vlastne tuto v Karpatoch a to bol čistý beh. Ibo beh, uh -huh. Trail vlastne. Uh -huh. Čiže hore dolej kopce boli, ale... Relatívne rovinatý a tam som, tam som skončil tiež prvík. Áno, dobre, dobre, sa. Áno, pochválim sa. Prekvapivo, lebo som mal odpálené nohy, alebo teda som sa cítil tak, že steh na odpálenie z predošleho tréningu a mm -hmm. išiel som si to zabehnúť ako tréningový bek. Mm -hmm. A čo je tvá teda najsilnejšia stránka? Behanie. Ale že prečo dokážeš vyhrávať? Čo je? V čom si ty lepšie ako ostatní? Ja si nemyslím, že som nejak akože extrémne lepšie ako ostatní, si alebo čakal, tak. To, sa tásku, to veru, nie. Ale povedal by som, včera som s Riešom Hynekom robil. On vyhrával v poslednej dobe 20 ročný a vyhrával veľa týchto Spartan race aj v zahraničí. Mm -hmm. Čiže mal sa 40 pretekov a veľakrát sa umiestnil, neviem ti povedať, konkrétne štatistiky. Mm -hmm. Ale v podstate tvrdá práca, konzistencia a potom v podstate užívať si to. Mm -hmm. Pokiaľ si to neužívaš, tak ne, nevieš ten výkon tam podať. A ja si myslím, že fakt, že moja silná stránka je, sú tieto dlhé mm -hmm. behy alebo teda na tie dlhšie vzdialenosti. A to je presne preto, že podľa mňa sú ľudia, ktorí majú lepšie otrénované, jazd otrénované. Fyzické predpoklady... Nie, Fyzické predpoklady majú lepšie, ale ja to ťahám mysľov. Môžete mi ešte vodu? Jasné, ďakujem. Že ja to ťahám proste mysľov. že. na Že ja si proste idem stále rovnakou, dá sa povedať, intenzitou. Viem si tie sliny aj rozložiť a vidím, že dajme tomu po dvoch hodinách, po 3 hodinách ľudia začínajú upadať alebo podobne. A to mi dáva vlastne vlovo, bo viem, že proste, aha, už začínajú padáte, ako keď žralok zasíti krv a teraz... <laughs> vtedy, vtedy ma to začne baviť. Vtedy ich predbehneš, hej? Dá sa Viete, povedať. Nevedíte, že, ja. rozloží, že, nevedete, že na začiatku predbiehajú? Nie, presne tak. tak. Ja, ja, ja mám rád také pomalšké štarty, neviem, že ja sa držím vzadu a potom ku koncu ich začne predbiehať. Tak, ďakujem to. pekne. Číhaš? Samozrejme, nemusí to byť ideálna stratégia, záleží, ako sú prvé. neznamená, že každého teraz prevedieš. Ale niektorí sú takí, že skôr sú... že utekajú v tom, alebo bežia v čele a teraz vedú to. Utekajú pred ostatnými, dá sa povedať. Vyslovene, že utekajú pred ostatnými a ako lovená zver a potom sú lovci, ktorí ja mám skôr takú tú stratégiu, že potom to ich akože lovím, Mhm, mm mm -hmm. Takže v tom sa vyžívam, to, to ma baví. Ah, ja si no, vedomý no, vlastne v tom, že ako ti to vyhovuje a robíš to uvedomovanie, aký tú na tej To je úžte. Ja, tak to vychádza aj zo skúseností no, Ale akože, že ťač to mysľ, to... To som akože od základnej školy, lebo ja som nebol vtedy nejaký extra športovo zameraný. Uh -huh. Keď sme behali 12 minútovku alebo... Uh, to no, bolo kedy si strašne peklo strašne 12, rupom, peklo, šéf, 12 ja minútovka, ale bol som medzi najlepšími 12 minútovka. A boli tam presne títo, čo chodili na futbal, spolužiaci, mali proste kondičku, všetko, ale nechcelo sa uh -huh. A ja, ja som sa vyžíval v tom, že a ah, ale som, teraz som lepší ako ty. Stalo ah, sú časťou tvojej identity. Áno, ale pro, proste, že uh -huh. nemám natrenované na aj tak môže byť lepšie. Uh -huh. Pretože tebe, preto, tebe sa nechce a... Uh -huh. To je dobrá paradigma, sa mi Takže no, tak, možno chcete až na brka už, no. sa to dáva je, tak proste v živote. A ja mu inak znám, um, že my, my fronts, kická, tonak, yeah. yes. no, nie viace no, nie určite, také dlhšie voce, to tiež nie, tak to také to dlhé, ako tu máš. Čo vieš, možno sa ešte posunieš tam. Neviem, neviem. Je to aj genetika možno? Moje mame ste tiež vyhovovali taká, že ona je taká vytrvalá. Uh -huh. Lebo o týchto osiár, o tých ľuďoch, ktorí sa do toho púšajú, alebo podobne, triatlony a tak, že to je taký šport, taký nástraný starých chlapov sa hovorí. Fakt, no, takú, lebo aj som taký článok čítala o tom, že vlastne my nevieme ešte, že, že čo to robí, vlastne zo zdravím a že som telom toho človeka, že veľa ľudí, tak, že, povedzím, že čtyřicetníci, čtyřicetníci, čtyřicetníci, ktorí proste nikdy nejak veľmi nešportovali, alebo tak okrajový, tak začali proste priadlomí a takéto všaké dvehy a dlhé a tak, a sú v tom strašne dobrí. Hej? A že ešte vlastne my nevieme, či to vlastne s tým spraví, lebo to je teraz taký, taký fenomén doby. A preto hey. sa je tak hovorí, že to je taký, akože šport taký nastrových starých klapov, takých časí, keďžov, mm -hmm. vieš, že takýto, že si niečo prešli a spravili nejakú zásobný zmenu v svojom živote a hey, to. Vlastne, z extrému do extrému. Z extrému do extrému. Hey. Môže byť, no, ale vieš, čo napríklad zaujímavé, že triatlón štatistiky, čo som pozeral, tak uh, väčšina triatlonistov mm -hmm. sú vysoko školské vzdelanie ľudia, ktorí uh -huh. majú aj viac ako jednu vysokú školu, uh -huh. že proste tam vysoké podľa sú to ľudia, ktorí majú, dá sa často sú to právnici alebo majú také akože vyššie joby, že nie je to robotnícka trieda uh -huh. alebo tak. Uh -huh. akura... Socioekonomický status Socio vyšší, vyšší, áno, lebo však na triatlon aj potrebuješ vybavenie a tak ďalej. Uh -huh hlavne teda z tej cyklistickej stránky, ktoré je darovne zaťažujúce, by som povedal. V porovnaní s beyond určite. Mm -hmm. Ale napríklad, to, čo sa týka osiarka, tak preto je to také populárne, lebo ľudia, ktorí k tomu inklinujú, sú často ľudia, ktorí sedia veľa v kancelárii, mm -hmm. a pre nich je to také živočíšne, vieš? Teda sa mm -hmm. ako aj krostiť. Mm -hmm. Že proste, alebo celkovo teda to fitness súčasnosti, že začnú sa hýbať a je to ako droga hej, že nejaký nový podnet a fakt pre nich aj ísť tam teraz do prírody a cez bláto a blábláblá, blá, blá, že fakt je to pre niečo nové, vyžívajú sa v tom a vytvoria asi novú to. Mm -hmm. A v podstate my sme, sme ľudia, sme zvieratá, Živočí potrebujeme sa hýbať máme tu genu. Uh -huh. Takže ty si nozmýšľam nad triatlonom? Rozmýšľa. A, A, ale ale obrú, nechcem, nechcem triatlo. Akože, tá dĺžka by ma aj tak možno bavila, ale tak to sedenie na bicykli, uh -huh. to má na to veľmi neláka. Uh -huh, uh -huh. Takže... Alebo tak si to ťažiš strongman a je to je že... trošno všetký týdne. Strongman možno nie, skôr, skôr ma ťahajú také tie ultra Man, behy. Keď mažajče, možno že s tou mýdou alebo také také odbehnúci. Dokonca teraz sa mi do rána snívalo, že som išiel Štefanika. Hej, Štefánika? No. Fakt sa Aha. by to snívalo do rána. A ideš do toho? Nie, neidem. Prečo? <laughs> A vieš, ja som si to tak zhodnotil, bo aj z toho triatlónu, alebo tak, z hľadiska, je to skôr či, čím väčšia aktivita, to je skôr pre starších ľudí, ktorí majú roky, roky natrénované, neznamená, že by som to nezabiehol, neznamená, že by to nebolo dobre, zo zdravotného hľadiska si nemyslím, že by to bol ideál pre mňa. Uh -huh. Uh -huh. Čiže teraz sa sústredím na tie vlastne stredné trate a na dlhé, čo uh -huh. znamená, to je od tých 16 po 26 kilometrov, najmä to. Mm -hmm. Dobre, teraz vo februári si idem zabehnúť maratón, ale to v rámci tréningu, že... Ja v ako... no, Nechcem to nejak siliť, nie je to proste môj pretek, ale v rámci tréningu si to akože uvidím, ako som na tam zvýdržol, proste a... Mm -hmm. a tak, ale nie je to akože, že by som sa tam chcel nejak tlačiť, alebo že proste ísť na výkon, aj keď pravdepodobne, keď už tam budú aj tí ľudia, že v rámci cítia, že, že to bude taký podnet. Takže uvidíme, ale nejdem sa tam akože nejak vysiliť, pretiekať, neviem niečo. A tak aké sú tvoje ďalšie plány do budúcna? Teda maratón teraz, hej? No to je vlastne vyvrcholenie tej objemovej fázy. A potom vlastne idem začať, čo sa týka, trošku intenzity. pridávať. Čiže tam bude vyššia intenzita. Aj také viac, dá sa povedať, že cvičenia podobné crossfitovým workoutom, ale spojené s behom. Čiže viac také metabolické. Teraz to mám vlastne buď objemový beh, pomaly, alebo silové, čisto žvámy silové. Keď dvíhaš ale máš dlhé pauzy a tak ďalej uh -huh. a zase v lete, v sezóne je to dýhačnejšiu vlávu, wow, ale proste intenzita, ideš bez prestávky, od nevednúho cvíku druhému uh -huh. také metabolickejšie by som povedal uh -huh. a trenuješ uh -huh. Takže tak a chcem ísť na vlastne môj Ačkový závod, pretek je z majstrovstva Európy, že budú v, Čiže že v novembri, október alebo novembri, teraz sa si neistý, nie. v Anísku. Á, tam prihlásený, sa musíš nekvalifikovať? A, a, sa kvalifikovať, myslím, že kvalifikovaný už som z minulého roku vlastne. Mhm. Uh -huh. Ak nie, tak nemyslím si, že by bol problém kvalifikovať sa aj tento rok. To ako? A, Máš kvalifikačné preteky? Aha, na tých, Má, na tých dajme tomu, že prvých 10 je tam, alebo záleží aj, že keď je príliš málo, tak je, to sú to iba prvý 3, alebo oh, proste, mm -hmm. dajme tomu, že top 10%. Hej. A teraz podľa toho máš kvalifikáciu. A konkrétne chcem ísť teda na Spartan Race, na tie majstrovstvá, takže to je taký môj cieľ. Mm -hmm. A zrovna v ten istý deň sú v Polsku majstrovstvo alebo OCR, uh -huh. ale v, Pol no, v Polsku. Takže tam si musíš vybrať, že pojdem na Spartan Race alebo do Polska na majstrovstvo a uh OCR. -huh. Aha, uh -huh. a už teda rozhodnete či ne? Ja viac inklinujem k tomu, že akože Spartan Race sú alebo ten je viac bežeský a OCR sú viac prekážkové. Teda aspoň tie majstrovstva. Uh -huh. Takže tak. Dobre. takže tým by sme to asi aj zakončili ja ti veľmi ďakujem za tvoj čas že si sa, tu a, sa rozkecali že ne? sme sa rozkecali jasno no to by musie postriať správim z toho 5 minútový interiú Nie to zmanipoľuj ja by som hovorila len to čo chcíš Také by som to zvolil po rozličnejšom. A <laughs> ešte uvidím. Nechajme sa prekvapiť. Môžem znieť ako á, Danko napríklad, že bude mať tak nezmyselne blábotať sa už v každej. <laughs> Zostúpim ja ešte k tomu. S tým bolo asi veľa práce. Aby to bolo aspoň zábavné. Niečo, ale každopádne ešte raz ti ďakujem, že si snažil že si sa s nami podelila o tieto aj tvojej vedomosti z oblasti psychológie, o tvoje názory, o tvoje skúsenosti. Verím, že sa to bude ľudom aj páčiť. Verím, že teda pokiaľ sa vám to páči, tak stielajte, lajkujte, šerujte a bla. A určite, čo sa týka imáš podcast, tak toto je druhý. V slovenčine? V slovenčine. A ako predtým som nahral, aj nejaké v Slovenčine, v Češtine mamou. s mamou, ale to sú také, že neoficiálne. Ano. Ale teraz zaradím asi do oficiálneho a toto bude séria podcastov, ktoré budú čisto vyslovene pre naše publikum, Slo Slováci, Češi Aha. a myslím si alebo vkladám do toho veľké nádeje, že <laughs> sa to teda ľuďom bude páčiť, že s tým budú rezonovať a go vegan power <laughs> za pozvanie. Takže tak. Díky vás. A samozrejme, šovnou no to budú aj, wow, hodina 31. A mm -hmm. aj odkazy na, na teba, pokiaľ by ľudia chceli s tebou, teba osovi, s spolupracovať. A, pokiaľ by chceli zamerať na Či už pozitívnu psychológiu a zlepšenie samých seba, alebo... Alebo čiže? s čím? Alebo s čím? Um, toto, toto. Alebo... Neviem, kedy vyhľadali nejaké recepty, tak som tu. vyklúdala ah, na stránku. Veľmi dobré recepty za rašidevým najnovšie. majnovšie. A asi tam nehľadajte také, že jelení guláš. Mm -hmm. Možno je jelený v úvodzovkách. No. Ale zase je tam no, klobása. Viete, aká je moja bežická identita? Taká. Bambi. Bambi? Ja, ja sa proste... Vždy žijem do toho, že som proste srnka a bežím si tam cez lesy a vieš, potom sa keď si predstavím takúto srnku, tak vieš, k slavkosti si ide a... a stalo sa to taká moja bežická identita. Oh, super. Najlepšie bolo, keď som bol asi dva roky dozadu v Česku a som si tak vybiehal kopec, nejakých Čechov som tam obiehal a jeden spomenul, že... Ty vole, pozri, aká srnka, takže sa tam začal sviať, že ah, super, vieš, okay. vytrhnuté z kontextu a úplne mi to sadlo. super, ano. díky. Dobre, dobre. Takže <laughs> Tak, a to je koniec našeho podcastu, dúfam, že ste si ho užili. Ako už vždy, dodatočné informácie môžete nájsť na stránke podcastu www.danvise.eu Ešte raz www.dan v e -s -s eu. Ak sa vám podcast páčilo, nezabudnite ho ohodnotiť a sdielať, pomôžete tým raz v tomuto podcastu a pokiaľ máte nejaké otázky alebo nápady, neváhajte ma kontaktovať či už na Facebooku, cez Instagram alebo e-mailom priamo cez web.